Та вже пізно. Долина знову звалася гарматними громами. Мовчки переглянулись партизани. Мовчки потягнулись до кесетів. А на очі суттінню лягла задума. І все одно ще вірилось, не вірилось, що це вже смерть стає на їхній поріг. Згинь, лихоманна. «Далеко, десь на вододілі річок б'ють», – прикидає Марко Ярошенко, який знає кожне урочище, кожну річечку свого району. «Може, у когось щось є?» – перегодя питає Зіновій Васильович. «Поки що нема, але, видно, буде, багатозначно про рік Чорнобровий веселун Демко-Бойко». І на всіх обличчях вибились посмішки. Сказати б чого. І це порадувало командира. Славні підібралися хлопці в нього. Славні. Отакі От в червоних козаках виривали долю з лапищ недолі. Так що ж, товариші? Послухали чужого грому і до свого дому? А рівно через вісім днів збираємось тут. Коли щось зміниться, зв'язківці дадуть знак. Чи не викопати про всякий випадок землянку? Лопати в нас є, і навіть відточені, напівжартома, напівсерйозно каже присадкуватий Михайло Чагирин, який зараз сушить голову господарчими турботами. Воно б і можна, та почекаємо. Чого ж Зінові Васильовичу чекати? Хтось не наскочив на землянку і не зробив засідку. Це може бути, зажурився Чигирин, бо не знаєш, тепер, з якого боку підкрадається до тебе лихо, ой не знаєш. Хоч сумною завів завгосп та не сумують хлопці, особливо близнята Гримичі, навіть підсміюються над своїм запасливим дідом морозом і це радує командира. А тепер пісню на дорогу. «Якої ж!» – стрепенувся димкобойко, що мав не голос, а голосище. «Та нашої ж! Ой, пущу я конеченька в саду!» І тихо-тихо заброніла старовинна пісня, де була рада і порада батька-матері з молодим вояком, де військо запорізьке йшло, короговки маяли, а попереду музиченьки грали. І хоч гримлять зараз чужі громи, Та ще замають наші корговки, Де й не має ли, замають. Хрест навхрест обіймаються партизани, Бо хто знає, яким буде цей тиждень, І зникають за розімлілими високостовбурними дубами, Серед яких у рожевих сукіньках стояли оті черешні, що мають більше ягід, аніж листу. Усього ж зародило в цьому році. Біля командира залишаються тільки романи Василь Гримичі та Петро Саламаха. Під чорними піддашками брів тракториста чається тривога. «Що вас непокоїть, Петре?» Саламаха незворушно дивиться на командира. «Усе ж він бійсів кундрик. За такими чиста вода скаламутиться». Пустіть нас до лавушника Водночас тріпнули вогни з тебе чубами Горбоносі міцнотілі Мов з мідів відлиті близнюки І що ви думаєте робити з ним? Поговоримо А коли треба, потрусимо душу як грушу А як захворів чоловік Тільки на хитрощі Впевнено відповідає Саламаха Токовський чоловік він коли йшов сюди таївся чи крутився в лісах, але до нас не прийшов. На якихось вагах зважував день сьогоднішній і день завтрашній. А Кундрик важити навчився і міряти теж. А раніше про це не можна було сказати. Насупився Сагайдак. Сам він до цього часу Кундрика не знав. Його ж так гарно взяв під крильце голова райспожив спілки». Сам дідько не допоміг партизанам, а кундрика підкинув як зозуляче яйце. Соломаха пустив погляд у бік.